Сьогодні хлопцям щастило, як ніколи. А коли щастить і час летить, мов на крилах. Сонце вже повернуло на вечірній прух, коли вони нарешті схаменулися. Грибів у кожного було повні торби. Що з ними робити? знизав плечима Сашко циган, коли підійшли до куреня. Може, хай журавель додому забере? сказав марусик. Ні, ні замахав руками журавель. «Я і свої вам залишу, бо одразу ж зрозуміють, де я був, і вас почнуть шукати в лісі». «О, правильно розумно!» похвалив його Сашко циган. «У тебе іноді каструлька варить». «Ви їх посушіть?» порадив заохочений похвалою журавель. «На гілки понахромлюйте, як ото білочки роблять». «Зупинись!» сказав циган. «У мене вже слів нема вихваляти твій розум. Не виснажуй мене. Іди вже додому, а то зірвеш нам всю операцію». Журавель скривився, наче в нього боліли зуби. «Іди», – повторив Сашко циган, – «а то стемніє, самому боязку буде йти». «Ви ж тут обережніше. З вовками і ведмедями не заводьтеся», – пожартував на прощання журавель. Після того, як він пішов, Сашко, Циган і Марусик деякий час мовчали. Потім Циган сказав, «Знаєш, а мені тут подобається. Ніхто не дорікає, моркву не шкребе». «Ага», – без особливого захоплення кивнув Марусик. «Хай, хай вони тепер ділять ту машину, хоч пилкою ріжуть. Я її, щоб мене тепер просили, не хочу». І я вже зовсім щиро підхопив Марусик У лісі темніє швидко Тільки зайшло сонце і не встиг озирнутися Хоч в око стрель Сашко Циган хотів запалити вогнище Але Марусик гаряче запротестував Ні-ні-ні, ще страшніше буде Давай спати, вкладатися Циган не став наполягати Загорнувшись у ковдри, вони лежали у цілковитій темряві, чекаючи сну. Але сон не приходив. Десь недалеко тріснула гілка. Щось наче ухнуло. «Що? Що це?» – прошепотів Марусик. «Ходить хтось!» «Та ні, спи!» «Ох, пропадемо ми тут ні за цапову душу!» «Та ну тебе!» Сашко-циган намагався шепотіти бадьоро, але в самого дрібно тремтіло біля пупа. Що не кажіть, лячно вночі у лісі. Чи то інстинкт далеких доісторичних предків прокидається, коли кожної миті можна було чекати нападу шаблезубого тигра або печерного ведмедя чи ще когось? Але навіть дорослий незатишно почуває себе вночі у лісі. Тому я цілком розумію наших героїв.